Tér Idő A Tudományvilága Kossuth Rádióban Ügyei gondolataidra, mert szavaiddá válnak Ügyei szavaidra, mert tetteid válnak Ügyei tetteidre, mert szokásaiddá válnak Ügyei szokásaidra, mert személyiségeddé válnak. Ügyei személyiségedre, mert az lesz a sorsod. Szeretettel köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is, Bordi András vagyok. Ha új év, akkor vágyak, tervek, fogadalmak. Legtöbbjük füstbement terv. Vajon mi az oka annak, hogy minden jó szándékunk ellenére Oly kevesen tudjuk megvalósítani elhatározásainkat. Miért olyan nehéz a tervezett új szokásokat kialakítanunk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai és holnapi adásunkban. Az újévi fogadalmaknak igenis nagy jelentősége van az életünkben. Dr. Bagdi mőke pszichológus, egyetemi tanár. Majd mindannyian, titkon, vagy kimondva elhatározzuk, hogy január elsőjétől a dolgok máshogy mennek, hogy mi megy másképp, rossz szokásainkról lemondunk, átalakítjuk életünket, amikkel elégedetlenek vagyunk, általában azokat szeretnénk valahogyan helyrehozni, módosítani, jobbá tenni ezek a nagy fogadalmak. Jól van, azért jó, mert mégis jelzi azt, hogy az ember változtatni szeretne. Mi itt a probléma? Hát az, hogy egy valamilyen magatartásnak nem közvetlen oka van egy-kettő, hanem története. Történeti beágyazottságú, hogy valami rossz szokás például kialakul, vagy olyan szokás, ami a világ rossznak bélyegzi, szubjektíve az egyén, aki éppen benne van, egyáltalán nem gondolja, hogy rossz. Ilyenek a különböző szenvedélyek, különös tekintettel a dohányzásra. Na most hát a történet. A történetben az van, hogy valamilyen hiányt tölt be minden olyan szokás, amit változtat. Változtatni akarunk hiányt szeretetben, például ugye változtatni akarunk, ez nagyon radikális, mert a nők többsége ugye evési fogadalmat tesz, nem evésít így pontos mert egy kicsit több rajta a súly, mint amit szeretne, és akkor elindulnak a fogadalmak, hogy mit, hogy fog változtatni az evésén. De ha csak az evésre gondolunk, ennek az érzelmi jelentőségére azt mondjuk, szeretetet teszünk magunknak, mert senki sem szeret, senki sem eltett, magamat táplálom. Tehát ezért tulajdonképpen szeretett pótlék bánatot töröl, mondjuk is, hogy bánathály, hogy bánatunkban mit is tehetünk, vigasztaljuk saját magunkat és eszünk. Azon kívül egy olyan rítus, amiben általában, ha valakit szeretünk, akivel együtt élünk vagy vagyunk, hát szeretünk úgy enni, hogy az evés alatt ugye, különböző beszélgetések vannak, amiket én pszichológusként annyira párt fogolok, beszélgetni, beszélgetni minél többet. Az, amit gyakran teszünk. A szokás szóban van egy rendszeresség és egy ránk vonatkoztatott rendszeresség. Dr. Google Györgyi pszichológus. Rögtön azt kell megvizsgálnunk, hogy egy szokás mögött ami lehet akár egy család szokása, akár egy néphagyomány rendszere lehet egy kultúrának a rendszere, Van-e valami olyan ismétlődő energia, ismétlődő működés, amitől a szokássá válik. Amikor fogadalmakat teszünk, akkor egy vágyat fogalmazunk meg, ami még nem szokás. Az lenne a cél, hogy egy vágyban, amiben valószínű az ideálképzésem van benne, hogy mit szeretnék, mit tartok jónak, az én fejlődésem számára mit tartok előnyösnek, ennek a vágynak a megcselekedtető erőit és rám vonatkoztatott környezeti hatásait kellene, akkor talán megkerestem és integrálnom. És a szokásokban is van ilyen faj ismétlődő megcselekedtető erő. Az egyik irány az, amikor arról beszélünk, hogy egy szokás mikor állandósult, és mikor vált ismétlődővé, és azt miért tette, vagy miért tettem én, vagy a társadalom, vagy a közösség egy ilyen ismétlődő eseményé, vagy ismétlődő dologgá, annak a mélyén egy olyan érzelmi élmény van, és egyébként zárójelben mindig valamifajta érzelmi aspektust vizsgálunk akkor, hogyha valami erővé válik, az az érzelmi élmény pedig a biztonság. Ezt a szót kell kiemelni a szokások taglalásánál, mert hogy a biztonság az, amiben én azt érzem, hogy újra és újra megteremtődik ugyanaz az érzés, és ezért alakítok erre ki valamifajta cselekvési, viselkedési struktúrát, amit ha ismétlek, akkor ezt az érzést újra és újra meg tudom élni. Aztán majd ezt fogjuk hívni szokásnak, mert hogy annyiszor ismételtük meg, hogy ez szokássá válik. Ami a gyökerében van tehát, az az az érzés, amit én át szeretnék élni. Az az élmény, ami nekem jó. Nézzünk meg akkor egy-két ilyen dolgot, hogy egy, egy szokás hogyan alakul ki. Tehát alapvetően van az érzés, vágyam, a biztonság ez egy nagyon korai élmény. Olyannyira korai, hogy ez a gyermekkori születés utáni érzés az egyik alapvető vágya. És ebben a nagyon korai időszakban ez a fajta biztonság élmény, és majd az erre épített bizalom élmény, azt alapvetően az anya biztosítja, hiszen ebben a korai szakaszban az anyával vagyunk olyan fajta együttélésben és élményben, érzelmi együttélésben, amivel kapcsolatban ezt az érzést megélhetjük, vagy nem éljük meg. Tehát nagyon korai a fogalom és az érzés kialakulásának a gyökere hogyha valami ismétlődik, és itt ebben a korai időszakban erről a biztonság élményről beszélünk, ha valami ismétlődik, magyarán, hogyha az anyám mindig ott van, amikor nekem fáj a hasam, vagy bizonytalanul érzem magam magami világban, ezek nem tudatos folyamatok ebben az első időszakban, hanem élményérzés folyamatok, akkor az anya állandó folyamatos megjelenése az egy ritmus, egy biztonság. Ilyen módon ez a két szó össze fog fonódni. Ha én vágyom valamire, hiányom van valamiből, és az megjelenik, akár lelki, akár fizikai sikon, akkor ennek az ismétlődése fogja számomra adni a biztonságot. Akkor viszont, hogyha ez nem kellő időben, nem az igény szerint, vagy rapszódikusan, jelenítődik meg, most ebben a hasonlatban az anyának az ott léte, a nagyon korai időszakban, akkor ez azt az érzést, élményt fogja kialakítani, amit úgy hívunk, hogy bizalmatlanság, vagy bizonytalanság, vagy félelem. A szokások kialakítását ezt később úgy befolyásolja, hogy miután vágyunk az ismétlődő biztonságos érzésem, mert megtanultuk, hogy ez így működik, megéltük, megéreztük ennek a belső biztonságát, ezért elkezdjük vágyni az ismétlődéseket. Mondok erre példát, hogyha a világ működésében, a családban rend van, akkor ezt a rendet közvetíti biztonságos ismétlődésként számomra, hogy mondjuk minden hétvégén összeül a család és ebédel, és eszik egy jó húslevest. Bármilyen furcsa is, de ez szokás, vagy szokásával. Válhat. Nem csak szokásra válik, hanem a szokáson túl biztonságot adó érzésé válik. És ez az, ami fontos számomra, nem a húsleves, hanem az a fontos, hogy ennek az ismétlődése, az íze, a szaga, az atmoszférája szokássá rendeződve számomra érzését fogja nyújtani. Ezért akarom megismételni, és ezért vágyok rá. eseh vagy az éveleje az egy ki időszak az emberek többsége ilyenkor teszi meg a legfőbb fogadalmait, melyek nagy részét aztán nem tartja be. Dr. Tari Anna Mária, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta. Mégis mindenki érzi, hogy az élethez a szokások, a saját ceremóniáka, a hagyományok, azok hozzátartoznak. Szerintem nélkülük elég üres lenne az életünk, mert nem lenne benne olyan érzelmi horgonypont, amit szeretünk. A közel azonos időben való lefekvéstől, a fogmosáson keresztül, a karácsonyfa díszítésen át, és a vasárnapi húslevesen keresztül is mindenfelé vezet az út, hogy kinek mi, vagy a család milyen e, e, a hagyományrendszert állít fel, amely aztán valahogy jellemezni kezdi őt, és tartalmazni kezdi azokat az érzelmeket, amelyeket az illető vagy a család fontosnak tart. Január, abból a szempontból egy más szak, hogy nagyon-nagyon sokan ehhez kötnek olyan fogadalmakat, amelyek általában nagyon-nagyon jól hangzanak, iszonyatosan komolyak, nagyon nagy tehertételt jelentenek betartásuk hősies életvitelt követel, és olyan kitartást, amelyel általában az, aki ezt megfogadja, nem rendelkezik, hát hisz, rendelkezne, ezt nem kéne megfogadni. Ugye van ez az ördögi kör. Azt is láthatjuk, hogy amiket az ember megfogad, azoknak egy része tulajdonképpen egy olyan dolog, amit simán meg lehetne tenni fogatkozás nélkül, ha valóban fontos. Ugye ez a nem eszem naponta három tábla csokoládét, csak egyet, ez egy olyan dolog, amit újévi fogadalomként megfog meg lehet, de valójában a mindennapi élet realitásában lenne szükség egy ilyen döntésre. Viszont, amikor azt látjuk, hogy ilyen is ehhez hasonló az életvitelhez, a mentális állapothoz, pszichés érzelmi helyzethez és perspektívákhoz köthető fogadalmak kezdenek megjelenni, akkor azt is lehet érezni, hogy a fogadalom lenne az a konstrukció, ami a fogadalmat, mint egy ilyen kvázi vágyfantáziát e, megalkotja, megtartja, és utána az illető, aki ezt megfogadta, egy viszonylag rövid időn belül önmagára rót kényszerként éli meg. Amikor ez egy kényszer, akkor nyilvánvalóan mindenki elkezdi utálni, mert ki szereti, ha kényszerítve van senki, és akkor megindul egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy az önigazolások gyártása. Ez a tegnap tényleg nem ettem három táblacsokit, csak egyet, akkor ma, ha ennék kettőt, viszont holnap nem ennék, csak egy felet. Ezek olyan számítások, vélekedések, tulajdonképpen összefüggő, eszélyisztikus gondolkodások lehetnek valakinek az életi amelyekkel, mint önigazolásokkal valójában azt támasztja alá, hogy miért nem képes betartani azt a fogadalmat, amelyet megalkotott, és hát nyilván az önigazolás az úgy néz ki, hogy sosem mi vagyunk ezért a hibások, hanem valamilyen külső tényező, vagy valaki más. Általában a legjobb ilyenkor a felelősség áttalás egy olyan helyzetre, amely ellen senki nem tudna védekezni. Ugye ez körülbelül Karintinak a nem lehet bemenni az iskolában, mert lebontották a kaput, ugye ez a csoki helyett én is járnék edzeni, csak sajnos pontszünet van az edzőteremben vagy pontszabadságra ment az Tehát Ezek a fajta érvelési technikák adnak aztán olyan egérutat a fogadalmak alól, amivel látjuk, hogy nem valódi volt, hanem önmagunkra kényszerített döntés szülte kényszer, ami nyilvánvalóan nem tud működni. Valódi dolog csak az lesz, amit nem heroikus vállalásként, hanem nagyon egyszerű döntésként meghozunk, és akkor remélhetőleg csináljuk is. Ezért aztán nyilván jó egy ilyen fogadalmat valójában ahhoz méretezni, hogy hol tart az életünk, mennyi súlyt vagyunk képesek elviselni, mennyi terhet, mennyi kitartást, mennyi erőfeszítést. A jellemző dolog, ugye a nőknek a súlyfelesleg és a fogyókúra és az egészségesen élek című fogadkozása. Nyilván mondjuk egy 35-40 kiló feleslegen rendelkező nő, ha azt mondja, hogy május elsőjére vékony leszek, mint egy nubiai táncos nő, ezt már ugye látszik, hogy valójában betarthatatlan, tehát valójában ez egy olyan mese, amit ő szű, és rögtön ki fog derülni az első paragrafusnál, hogy rosszul szőtte nem működik, és akkor csak megutálni tudja. A jó fogadalmak azok szerintem kedvesek, aranyosak, de nem túl mélyek. Nem az a jó fogadalom, ami arra kényszerít, hogy, hogy az ember kudarcot éljen át, hanem olyan, ami sikerélményhez vezet, mert akkor erősít. Akkor azt mutatja, ami egyébként egy ennek a célja lenne, hogy kibírtam, betartottam, megcsináltam. 2008. januárjában a Magyar Rádió Esti Beszélgetés című műsorában Urbán Róbert Viselkedés Kutató ugyanebben a témában nyilatkozott. Egy viselkedés megváltoztatása, pláne egy hosszú, régóta vit viselkedésnek a megváltoztatása egy komoly feladat, komoly folyamat, és sokszor azt gondolják az emberek, hogy ez megy egyik napról a másik napra, egy csupán erőből kell egy viselkedés megváltoztatni, ez maga egy csapda. Mert a tapasztalatok is azt mutatják, a Józanész is azt mondja, hogy ha felkészülünk a viselkedés megváltoztatására, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy sikerül számos egészséget viselkedés, akár dohányzás, kárs fogyasztás, vagy éppen a fizikai inaktivitás, hogy nem sportolunk. Ezek azért szokásokban gyökereznek, nagyon komoly, erős tanulási folyamatok vannak ebben, hát ezt szoktuk meg, automatikussá is válhatnak ezek a viselkedések, és hát ahhoz, hogy megváltoztassuk, ahhoz egyrészt kell a motiváció, meg hát kellnek apró technikák, amelyek révén felkészülünk, megismerjük azt, hogy miért van az úgy, hogy minden este leülünk a tévéhez, vagy hogy elmegyünk a a sétálni, mondjuk egy fél órát, vagy miért gyújtunk rá vagy mik azok a helyzetek, amikor inkább rágyújtunk, mint más csinálunk. Ezeknek a felismerésével egyéni stratégiák kidolgozással segíthet, hogy azokban a helyzetekben mit kéne másképpen csinálnunk. De itt van egy másik csapda, és ezt mindig az újévi fogadalmak kapcsán nem szabad elfejteni hogy nem elég az újévi fogadalom. Ez fontos momentum, hogy elhatározzuk, hogy valamit változtassunk. De attól, hogy január elsője lesz, attól még ez nem fog megváltozni. Tulajdonképpen fel kell készülni. Sokan azt gondolják, hogy na most akkor megváltoztatom a viselkedésemet, leteszem a cigét, január elsője az nem, mondjuk ától nem dohányzom többet, vagy nem iszom annyit. És ez megy két-három napig, és akkor ismét visszatér a viselkedéshez. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ez nem megy egyik napra a másik napra. Kell egy Időszak, amikor megtanuljuk, megismerjük ezeket a szokásainkat, hozzáolvasunk, hogyha kell, tanácsot kérünk, esetleg segítőszakemberhez fordulunk, és akkor, hogyha már így felkészültünk, akkor tényleg érdemes kérülni egy napot, amitől kezdve ez már menni fog. A mozgás. Hát, ugye az evésről lemondunk, le akarunk mondani, és akkor az van, hogy igen, ha valamiről lemondasz, akkor mit kell tenni ennek érdekében, nem csak, hogy nem menni, vagy korlátozni az étkezést, hanem ez egy szabály, és mindenki tudja, sokat kell mozogni. Dr. Na de mikor, sóhajt föl a házi asszony, aki széttépte életét a munkahely és a család között, rohangálok én eleget, mondjuk ugye a személyes ideológiát, de nagyon igyekszünk, és ez az változtatási igyekvés óriási dolog. Az, hogy nem sikerül, annak nagyon prózai okai vannak, mert ahogy története van bárminek, ami szokássá alakul, úgy Története kellene, hogy legyen annak is, hogy valamiről lemondjunk, leszokjunk, változtassunk. A történethez hozzátartozik, hogy napról napra, fokról fokra, tökéletesen betartva de megváltozott életrendet kellene művelni bármit is. Tehát, ha az a, az elhatározás, hogy január 1-től többet fogok mozogni, naponta legalább ennyit, meg annyit, meg amennyit. A baj az, hogy csak hamar belátja a szenvedő lény, hogy nem fér bele az életébe, hogy nem tudja megcsinálni, és akkor nagyon nagy csalódás. Van. Ezért tartom én olyan nagy jelentőségűnek azt, amire magam most teszkezelést, művelése és tanítása közben. Nem csak rájöttem, hanem tulajdonképpen az én kísérleti munkáim is igazolják, hogy nem szabad az embernek olyan magas célokat kitűzni, amik valóban helyből azonnal megmondható, hogy nem fér bele az életedbe. Tehát nem lehet az, hogy két hónap alatt 8 kilót vagyok két hónap alatt naponta a fél óra, egy órát fogok majd tornázni, és akkor milyen tökéletes lesz majd a mozgásom, meg az egészségem. Szóval nem bír el az élet többet, mint naponta 10 perc, 20 perc. És a fél óra már nagyon nagy adomány. Aki napi fél órát tud változtatásra, bárminek a megváltoztatásra fél órát tud szánni, az életművész. Ezt látom. Vagy olyan helyzete van, amiben az életének a feladatai nem töltik ki igazán a hasznos életidejét, és akkor azt mondom csendben, hogy nagyon irídlésre méltó helyzetben van az ilyen ember, aki szabadon tud gazdálkodni az idejével, ugyanis ma a legdrágább, legnagyobb kincsünk az idő. Ha azt adjuk, a legtöbbet adjuk gyermekeinknek, környezetünknek, saját épülésünkre. Tehát az időgazdálkodás az, ami a leg Töntőbb, ha változtatni akarok napról, napra, minden nap. Ugyanabban az időben nagyon helyes az ilyen változtatott magatartásmódokat művelni. Példát mondok, ha én mozogni akarok január 1-től rendszeresen naponta, ne csináljak túl nagy fogadalmat, hogy órákat fogok majd futni, vagy akármi, vagy egy északi sétálás, amivel el fogom tölteni naponta a magam óráit, nem tudom eltölteni. De azt mondom, hogy a hasznos életidőből 20 percet tudok erre adni, nem tudok elmenni, sehová, hogy én valahova elutazom, vagy elmegyek, és majd ott akkor művelem azt az akármit, amit kitűztem, nem tudom megoldani. Ez már irrealis. Előre lehet a bukást bejósolni. A magyar átlagember szokásainak megváltoztatása, vagy a nagyváltoztatások létrehozása az életben nem tűr el többet, mint ez kiszámított dolog, mondjuk napi 20 perc, és ekkor már csúcson vagyunk. Nagyon jó, hogyha megtanuljuk, amit az egészségpszichológia üzletek ugyanis hát mondanom sem, hogy a fogadalmak jelentős része azzal kapcsolatos, hogy riogatnak is az orvosok alaposokkal, hogy megbetegszünk az életmódunkba, a helytelen életmódba belebetegszünk. Most mi az, amit üzen minden tapasztalatom és vizsgálatom, hogy van egy óriási titok. Ez a titok a rendszeresség naponta a napszaknak is megfelelően ugyanabban az időben. Ez azért nagyon fontos, mert van egy agyi pészméker, jeladó sejtek vannak az agyunkban, és ezért, amikor naponta ugyanazon időpontban történik valaminek a bevitele, azaz megingerli az ember idegrendszerét, mozgatórendszerét és itál, gyorsabban tanul. És az idegrendszer annyira tanulékony, hát gondoljunk már bele, hogy még az immunrendszer is megváltoztatható, hogy a működése javítható. Ez egy sajátos tanulási program, egy olyan kondicionálás, társításos tanulás, aminek az alapját már Pavlov leírta, és hogy most nem akarom visszaidézni, mert szerintem minden magyar ember tudja. Ez kombinálva van egy olyan tanulási programmal, aminek révén még a zsigereink működése is, belső szerveink immunrendszerünk működése is, kedvezőre fordítható. Ja, csak hogy gyakorolni kell. És itt jön a gyakorlás, odafigyelés, odaszánás. Ha rendszeresen műveljük, úgy alakul ki, és válik szokásunká, mint ahogy a tisztálkodásban, a mosdás, a fogmosás, egyebek, mire valaki ide elér óriási, mert már azt jelenti a kialakított szokás, hogy úgy automatizálódik, hogy már olyan külön figyelem nem kell hozzá, net program be van vésve az idegrendszerbe, ennek pontosan tudjuk a mechanizmusát, hogy mennyit kell ismételni ahhoz valamit, hogy a C-kortikális, tehát legmagasabb vezérlési szintről az automatikus vezérlés szintjére lekerüljön ez a D-szubkortikális, így mondjuk. tehát a, a kéreg alatti, a tudatos agykéreg alatti vezérlési szintre menjen le. És hát mindenkinek azt üzenem, aki úgy fogadalmakat tesz, ami mindig ilyen magatartá vagy életmódra vonatkozik, hogy tegye meg a fogadalmat, és egyben nyisson egy naplót. A naplóba írja be előre, hogy mikor mennyi az, amit szeretne megtenni és legyen olyan szíves, az időpontokat rögzítse, hogy mikor, és előre csináljon egy olyan tervet, amiben ezek a szent idők, ha egyszer odaadja másra ezt az időt az első tanulási időszakban, sajnos kisiklik. Annyira kényes dolgokról van szó. A tapasztalat szerint, illetve hát most már tudjuk, az idegrendszeri tanulási program szerint, ugye 28 nap a holt hónap, nagyjából a holt hónap ciklusban működik a női test, tudjuk, van egy bioritmusa a szervezet működik. És tudjuk, hogy a tanulásban nagyon döntő, hogy legalább egy holt hónapnyi idő mindig ugyanazon időpontokban bekerüljön egy program, és hogy ez az, ami aztán ezáltal egy hónap idő alatt elég jól tud beülni, beépülni, és akkor azt mondjuk, hogy nek kell egy rögzítési, konszolidációs, egy rögzítési idő. Tehát akkor még egy hónapig gyakoroljuk szent idő, hogy minden nap ugyanabban az időpontban. Utána már elég, ha egy. Nap egyszer műveljük az adott időben, mindegy, hogy mikor. Tehát akkor már nincsennek a napszaki leszövekelésnek, hogy úgy mondjam akkor a jelentőségem, mert ki van járva, kövezve az a belső út, és már megvan a meder, amiben mi haladunk, viszont a gyakorlás nagyon fontos. És ez a nagy probléma a gyakorlás. Nem számít, milyen lassan mész, amíg nem hagyod abba. Kínai közmondás. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Holnap újabb technikákat tudhatunk meg, melyek segítenek rossz szokásainkat jókra cserélni. Munkatársaim voltak, az archív anyagok kikeresője Sulán György, a hangmester Kulcsár Péter, a zenei szerkesztő Sebők György, a gyártásvezető Rubin Gabriella, a szerkesztő Szabó Ágnes. Nevükben is megköszönöm figyelmüket, Bordi Andrást hallották. Ezt a műsorunkat ma este 23 óra 36 perckor megismételjük.